dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan mayyahdihillahu fala mudillah wa mayyudlil fala barang siapa yang kalau Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa mayyudlil fala hadiyalah dan barang siapa yang kalau Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya Syahru an Saya bersaksi daripada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Nabi pembantu dan usannya. Allah mengingatkan kita dalam kitabnya. nya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah sekalian orang-orang yang beriman Bertakualah pada Allah Patulah pada Allah s.a.w. Tuhan Sebenar-benar patuh Dan janganlah sekali-kali Kalian kali -kali melinggal dunia kecil dalam keadaan Islam di ayat yang kedua قال الله عز وجل ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءون به hai sekali manusia sekali lagi bertakwalah atau patulah pada Allah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihi dan telah menjadikan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi dan, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari kedua Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian ayat yang ketiga ya ayyuhallazina amartut taqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima عايز kalian orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah patulah hanya kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar amma ba'd fa inna asdaqal hadithu kitabullah kita tahu sebenar perbuatan Allah Kitab Allah Al Quran. Wajar hadji-hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik perbuatan Allah menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar murim mahjatnya dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak berlandaskan terutama dalam ibadah dari Wahyu Allah Al Quran dan Sunnah. Fa inilah pula mahjatin bid'ah. Semua yang tidak punya landasan Wahyu dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam Islam dan dalam agama. Fa inilah bid'ah yang dan perbuatan ibadah yang baru tidak berlandaskan dan wahyu bisa membawa pelakunya pada kesesatan, sementara tindakan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu ikhwah-khuwah sekalian rahimani wa Sebagaimana kita sudah tahu bahwasanya pertemuan kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di mukadimahnya apa manfaatnya mempelajari sirah? Dan kita simpulkan di lima poin besar. Saya sebutkan saja poin-poinnya. Yang pertama adalah Ma'rifatun Nabi, a.s. Mengetahui tentang siapa itu Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, baik khalqiyah atau khulqiyah, ya. baik secara fisik seperti apa, dan juga secara akhlak seperti apa, karakternya. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita menyelami kehidupan Nabi SAW sehari-hari. Bagaimana dia di rumah tangganya, apa yang dia lakukan di rumahnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangganya. Karena selama ini, kalau orang hanya mempelajari langsung to the point ke hadith, langsung to the point ke fikir, langsung ke inti-inti hukum syariat, maka kita tidak hanya mengetahui perintah dan larangan Nabi SAW. Tapi dengan mempelajari segera kita jadi tahu Nabi SAW keserahian buat apa sih? Seperti contohnya misalnya dalam hadis Sahih riwayat Abul tabarani Aisyah pernah oleh beberapa sahabat apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya, maka beliau mengatakan Aisyah melihat Nabi SAW melakukan seperti salah seorang di antara laki-laki kalian di rumahnya. Menjahit sepatunya atau sendalnya Kalau putus atau rusak Kemudian beliau membantu istri-istri dalam bekerja Sampai Nabi SAW dalam riwayat dan Pernah membantu Aisyah mencuci piring Ada perilaku-perilaku yang Nabi SAW melakukan Perilaku biasa, manusia biasa Yang kita bisa ambil pelajaran besar Bagaimana sebenarnya seorang Muslim harus hidup Tidak harus kegang semua itu berlalu seperti biasa ada saatnya kita beribadah, ada saatnya berusaha dengan urusan dunia, dan ini tidak saya ingin serincikan kembali, kerana sudah kita jabarkan pada pertemuan kita yang lalu yang kedua adalah, ma'rifatus sahabat ridwanullahi a'alihim, mengetahui tentang siapa itu para sahabat, kenapa kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf dan banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, kenapa kisah mereka kekal dan Allah SWT jaga sampai sekarang kita bisa membacanya agar kita mengambil pelajaran, apa tapi perilaku mereka keseharian, ya. apa mereka lakukan pada saat pagi, siang, sore, malam hari, bagaimana tanggapan mereka terhadap ayat yang turun, bagaimana aplikasi syariat dalam kehidupan mereka. Berumah tangga, berketangga, berbisnis Apa saja, semua itu adalah perilaku Yang sebenarnya dirungkirkan kepada kita Agar kita mencontohi mereka Dan bukan mustahil kita bersama-sama Dengan mereka dijamin masuk surga Poin yang ketiga adalah nuzul, Dengan melajar sirah nabawiyah kita akan mengetahui Sebab turunnya ayat Sebagaimana nanti kita akan masuk ke poin-poin Dalam sirah kita Bagaimana ayat-ayat turun bersama dengan Kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW Dan sahabat Ridwanullahi Alihi Kemudian sebab berurut sebab disebutkannya hadis. Ini juga sudah kita rincikan dan yang keempat adalah ma'rifatu ahwalul kuffar wal munafiqin mengetahui tentang perilaku dan keadaan orang-orang kafir serta orang munafik. Siapa itu orang kafir di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga kita tidak sembarangan mengkafirkan orang, sebagaimana banyak kelompok Islam sekarang main kafirkan sana, main kafirkan sini. Sementara orang itu bersyahadat, ya sementara orang itu masih bersyahadat. Jadi tidak bisa sama sekali kita menuduh orang kafir kecuali seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuduh mereka. Begitu pula juga dengan orang-orang munafik. Dan yang terakhir adalah poin kelima manfaat mempelajari sirah, ma'rifatu hakikatul dinul Islam, hak. mempelajari tentang atau mengetahui. Nantinya kebenaran agama Islam Karena kalau kita pelajari Dari awal rentetan sejarah Bagaimana Nabi SAW dirumatkan jadi Nabi Bahkan sebelumnya dari beliau lahir Keadaan jazira Arab Bagaimana rentetan turunnya ayat-ayat Al-Quran Bertahap sampai turunnya Ayat-ayat dari Makiya kemudian pindah ke Madinah Atau di Madinah Sampai Nabi SAW meninggal dunia Nanti akan kita lihat dengan mempelajari sila ini, bagaimana terbentuk pribadi kita dan meyakini dengan keyakinan bahwasanya Islam itu agama yang benar dan kita tidak akan ragu untuk menganutnya. Memang ini agama yang turun melalui proses wahyu, jibril turun menemui nabi Muhammad saw dan juga banyak sekali sahabat yang beriman kepada nabi Alaihi Wasallam. Baik hari ini, insyaAllah kita akan masuk ke masalah lebih mendalam. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya bisa Membahas langsung dari lahirnya Nabi SAW Tapi Saya sudah menyusun sebuah tema yang saya tidak ingin Membahas dulu langsung dari lahirnya Nabi SAW, kerana itu umum dibahas oleh banyak ustaz kita, tapi saya ingin coba Arik kita jauh ke belakang dulu Salah satu kaki Nabi SAW Adalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail AS Alayhi Maka kita akan mulai dari kisah mereka sehingga kita tahu di bagaimana keadaan atau siapa ya jalur keturunan Nabi saw dan bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum Nabi saw diutus. Maka akan ada poin-poin penting yang dibahas adalah kisahnya air zam-zam, subtansial judulnya dan pembangunan Ka'bah dan pembangunan Kaabah, serta di dalamnya tentu ada e, berurusan dengan e, apa namanya, perintah tentang haji, kan gitu, dan itu insya Allah akan kita jabarkan nanti, ini poinnya kalau saya lihat mungkin ini yang kita selesaikan pada hari ini, tidak tahu kalau Allah kasih taufik bisa menyelesaikan lanjutan poin setelahnya, yaitu bagaimana masuknya agama samawiyah Yahudi dan Nasrani, di Jazirah Arab jadi nanti kalau ada yang bertanya kok bisa, ada orang Arab Yahudi ya kau bisa mengalut agama Yahudi maksud saya. Bagaimana bisa ada orang Arab yang nasrani ada kisahnya tersendiri. Bagaimana agama ya propertis ini atau agama selain ini bisa masuk di Jazirah Arab. Sebelum Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diutus ini sangat penting untuk diketahui karena rentetannya banyak sekali dengan ayat dan hadis Nabi Alis Salatu Wasalam. Dan akan ada kisah tentang ya penghancuran ya, e, e, Abraha dengan pasukan gajahnya. Kemudian akan ada kisah juga bagaimana masuknya ya, negeri Yaman di bawah kekuasaan Faris. Ini semua poin-poin penting yang akan dibahas yang menjadi muqaddimah dalam sirah kita. Sebelum nanti kita masuk ke poin selanjutnya ya, tentang masalah bagaimana ya, kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Baik kita mulai. Ya. Bapa Ibu Sekalian Alhamdulillah Semoga Allah SWT berikan taufik kita Nabi Ibrahim AS Adalah Nabi yang mulia Mendapatkan julukan Abu'l-Anbiya Ayahnya para Nabi Kenapa dikatakan seperti itu Kerana Nabi Ibrahim AS Itu memiliki dua orang istri Yang pertama adalah Sarah Sarah masyhur, Sangat terkenal dengan kecantikannya Dan kemuliaannya Luar biasa gitu Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan ya, Sarah bersama Ibrahim AS. Tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran sirat kita ini. Di antaranya, Nabi Ibrahim AS pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara pada saat sampai ke Mesir kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim suka sekali mengambil istrinya orang ya. jadi bukan mencari perempuan umumnya tapi istrinya orang kenapa? karena dia tahu kalau atau dalam pikiran dia pada saat itu kalau seandainya wanitanya dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan dipilih oleh laki-laki tersebut jadi perilakunya sangat buruk Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya Maka Nabi Ibrahim a.s. waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya siapa ini? Maka Ibrahim a.s. mengatakan, ini saudariku. Tidak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku, diambil Sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Tentang bagaimana... Di mahsyar nanti, orang-orang ya, pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra. Ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah e, menunggu lama di mahsyar. Allahu Alam berapa lama sebagainya sebutkan dalam hadis. Maka ada sebagian manusia datang ke Adam, lalu berkata, Hai Adam, engkau lah ayah kami. Mula manusia pertama, mintalah kepada Allah yang, Supaya Allah datang mengadili kami. kami ke surga atau ke neraka Yang penting datang dulu mengadili Karena di mahsyar sangat panas Dan luar biasa pemandangannya gitu Orang kan ada yang terbalik wajahnya di bawah Ada yang dibangkitkan dengan azzakumullah Bukumnya di atas dan beragam macam Perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga Tapi yang jelas pointernya mereka datang ke Adam, Adam mengatakan Hari ini Tuhanku telah murka Belum pernah murka sebelumnya seperti ini Nafsi-nafsi Saya cuma bisa selamatkan diriku diriku sendiri Maka kalian cobalah pergi ke Idris Datanglah kepada Idris AS Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama Intis harinya setiap Nabi didatangi Ya oleh manusia-manusia Sampai mereka tiba kepada Ibrahim AS Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan Saya tidak berani Karena Hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini. Lalu beliau mengatakan, saya telah melakukan perbuatan salah. Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim Alasalam? Disebutkan dalam riwayat ini, saya pernah berbohong. Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, ini saudari saya. Sebenarnya bukan bukan bohong ya. Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa. Jadi beliau mengatakan saya pernah berbohong padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan. Demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan ini saudari saya. Jadi Nabi Ibrahim as dalam riwayat ini bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. Tapi karena kecantikan salah, maka prajurit-prajurit raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya walaupun sudah mengaku bahwasanya dan nah ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana dan raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamanya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar dia ya, diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya, kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba enggak bisa bergerak. Mau menyentuh enggak bisa gitu kan. Maka dia mengatakan apa yang kau lakukan dengan saya, kata raja itu. Ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak berbohong sama lah. ya, apa. Saya hanya berdoa kepada Tuhan saya, agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu, agar saya dikembalikan, Ya dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar disembuhkan orang itu sembuh. kan? Dia tadi belum yakin nih rajanya, maka apa yang dilakukan, dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi. Maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjama tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan? Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya, dia kembali lagi sembuh, dia mau jama lagi, gitu kan? Sampai tiga kali. Yang ketiga kalinya pada saat dia ingin sentuh akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu disaksikan oleh semua apa yang orang-orang yang ada di istana saya ini saya akan bebaskan kamu. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si ini itulah hajar dikeluarkan oleh raja ini ini saya hadiahkan untukmu gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya. Ya. Raja itu lalu dia berkata dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata keluarkan wanita ini dari istana saya kerana yang kalian bawa adalah jin. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa hajar. Ya. Ini kisah awalnya, gitu kan? Jadi Hajar itu memang seorang budak yang diberi oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Pulanglah mereka. Ya. Balik, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim AS tinggal di Palestina, ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babylonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim AS memang lahir di kota Babylonia, ya. di Irak. Dan perlu anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab ya. Nanti kan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Jadi Arab itu ada dua. Ada Arab mustaribah, ada Arab asli. Ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka. Dan ada negara orang Arab yang terarabkan. Ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya. Makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika, Mesir, Tunisia, Jazair, Maroko, itu semua bukan orang Arab. Ya. Itu mereka bukan orang Arab. Orang Mesir itu aslinya orang Kipti. Ya, suku Kipti. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab. Orang Arab gitu kan karena bahasa. Sama dengan Tunisia, Jazair, Maroko. Tiga negara besar di Afrika Utara ini. Adalah suku Barbar yang terkenal. Dan setelah mereka masuk Islam. Mereka menikah dengan orang-orang Arab. Bahasanya sudah pakai bahasa Arab. Maka dikatakan orang-orang Arab. Kita temukan juga Sudan. Itu asli Afrika. gitu kan? Tapi jadi negara Arab. Dan seterusnya. Sama kalau kita lihat ke arah. Barat itu arah Timur dan arah baratnya sama juga di Iran ya. Irak juga begitu, bukan negara Arab, ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam bukan asli orang Arab, ya. Bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah Nabi Nillahita Allah. Jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam akhirnya sar akhirnya pulang betul Nabi Ibrahim Alaihissalam dan mereka semua kembali ya, ke wilayah Babylonia, ya. Ini wilayah tempat ajar Nabi Ibrahim as. Lalu mereka pindah ke Palestin setelahnya. Mereka pindah ke Palestin. Ringkas cerita adalah, kerana ini cukup panjang kisahnya, dan ini ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim as dengan Sarah. Intinya adalah Nabi Ibrahim as akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah dan Sarah tidak memiliki anak. Ya sebahagian riwayat mengatakan karena beliau mandul, ya beliau mandul sampai umurnya ada beberapa riwayat yang jelas tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun tidak punya anak, gitu kan. Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah yang selisih umurnya cukup jauh. Karena Hajar itu adalah seorang budak yang masih muda sekali pada saat dihadiahkan, gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. Maka selisiumnya cukup jauh. Sarah, karena merasa khawatir dan merasa kesayang dengan Ibrahim Alaihissalam tidak punya anak, maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim Alaihissalam pun menikahi Hajar, dan akhirnya dengan setahun menikah, itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar, itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak, fitrahnya, Sarah, itu merasa muncul, kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara hajar bisa gitu kan lalu berdoa kepada Allah Azza Jal agar juga dikarunia anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun apa yang terjadi? setelah 2 tahun proses tadi umur Ismail AS maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim AS itu memberitahukan berita gembira asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut Nabi Lut Ya, Yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual Itu keponakan Nabi Ibrahim AS Jadi dia keponakan Nabi Ibrahim Dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut Setelah diutus beriman Allah utus menjadi Nabi Maka diutus dia ke kaumnya Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih muttafaqun alaih Semua kaum, semua Nabi diutus untuk kaumnya masing-masing Jadi sebelum Nabi SAW Itu para Nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestina, Babylonia, dan wilayah Mekah nantinya ada tiga lokasi dakwahnya gitu kan. Sementara Nabi Lut keponakan beliau itu ada di, di wilayah Yordania. Ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya, itu ada Laut Mati. Di situ wilayahnya dakwahnya Nabi Lut dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia gitu kan. Jadi bedanya di situ. Tapi Nabi-Nabi sebelum tidak. Sama halnya Nabi Isa AS ya. Nabi Isa AS dikhusus untuk untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan Nasrana agama Nasrara sampai ke Indonesia. Itu keliru. Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel? Gitu lah. Jadi dia bukan untuk cuma mana nama di dakwah ini. Kalau Nabi sallallahu tidak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Kami ya utus kecuali untuk seluruh alam semesta gitu, kan? Jadi jelas sekali. Dalam semua hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'itu ilal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia gitu kan. Jadi tidak terkecuali. Baik. Akhirnya malaikat datang untuk <coughs> Untuk apa namanya mencuri, menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwah tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut, Nabi Lut AS, mereka mampir dulu di rumah Nabi Ibrahim AS, malaikat ini, yang diutus oleh Allah SWT. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasannya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Ya. Tanah Sarah tadi berdoa kepada Allah, ini menandakan tidak ada yang mustahil bagi Allah Taala. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, Mandul tidak bisa punya anak, lah bisa hamil dengan kekuasaan Allah SWT. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim AS, seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Al-Dhariyat, urutan 51 ayat 24 sampai ayat 30. Al-Zariyat, 54 surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyi A'udhu billah minasyaitan al-rajim Hal ataka hadithu vaifi Ibrahim al-mukramin Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmum munkarun فَرَاضَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَأَرْبَاهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَقُولُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صُرَّةٍ فَسَقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ sudah sampaikan kepada kamu, Kepadamu hai Muhammad, Cerita tentang tamunya Ibrahim, Dua malaikat yang datang, Untuk menghancurkan kaum lud, Kisahnya bagaimana, Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan, Kata Allah, Di ayat 24-nya, Ayat 25-nya, Ingatlah, Ketika mereka, ya, Datang ke tempatnya Ibrahim, Dan mengucapkan salamun, Atau keselamatan bagimu Ibrahim, Ibrahim pun menjawab, Salam juga, ya Artinya, Keselamatan untuk kalian, Ya, Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal, kata Nabi Ibrahim as kepada dua malaikat tadi. Siapa kalian ini tidak dikenal gitu. Maka dia pun Ibrahim alaihi salam ini terkenal dengan karamnya ya. Sangat beringan tangan, sangat suka dengan tamu gitu. Maka pada saat malaikat ini datang tidak dikenal, lalu dipersilakan masuk, ya? tidak ditanya siapa kalian. Yang pertama Nabi Ibrahim sallallahu lakukan adalah dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang ya, di dapurnya istilahnya ya. Kemudian dia menyembeli seekor anak sapi yang gemuk, ya, langsung dimasak dan dihidangkan gitu kepada tamunya. Jadi tanpa menanyakan ya, siapa kalian gitu. Jadi ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau saudara yang datang ke rumah, nggak usah dimulai dengan sumban dulu kan gitu. Siapa orang ini dan segalanya, Berikan sesuatu mungkin minuman, mungkin makanan yang biasanya tuan tanya ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan. Nabi Ibrahim sendiri melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke, ke, ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil gemuk yang kecil, yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan, mungkin dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu takalah dihidangkan kepada mereka, kepada dua malaikat tadi. Ibrahim lalu berkata, silakan dimakan gitu ya. Ini ayat 27-nya, ayat 28 Tapi mereka tidak mau makan Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka ya, Merasa takut terhadap mereka Dan berkata Janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim Tentang ke akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishaq ya, Yang bernama Ishaq Inilah dari Tarah gitu kan jadi nanti di sini kisahnya, rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam. Bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim. Memang dia orang yang mandul gitu kan. Lalu dikatakan kemudian istrinya, ya Sarah tadi, istrinya Ibrahim AS datang memegik lalu menepuk mukanya sendiri serai berkata. Artinya dia kaget gitu, kalau ada berita gembira dari malaikat ini, dia akan hamil dan punya anak gitu, dia mengatakan seolah-olah aku seorang wanita yang tua dan mandul. lalu para malaikat menjawab, demikianlah Tuhan kalian memfirmankan Ya, sesungguhnya, dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, artinya Allah SWT mampu membuat apapun, bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mahu itu, Bisa melahirkan punya anak, bisa punya keturunan Tidak harus berhubungan biologis Antara suami istri Tapi itu kekuasaan Allah Azza wa Jal Lalu Kisahnya adalah Sarah hamil dan akhirnya melahirkan Seorang anak yang bernama Isha' Jadi di sini Nabi Ibrahim AS Nanti kita akan kembali kepada atas tadi Bahasan awal Kenapa diberikan julukan Abu'l-Ambiyah Ayahnya para Nabi Karena dari dua istrinya Dua-dua anaknya Nabi Ismail dan Ishak, kita dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra, dua-duanya nabi Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masuk kisahnya saya ringkaskan kembali, gitu kan? Yang mungkin Bapak ibu sudah tahu. Kemudian pada saat ya, selesai melahirkan tadi, ya, Sarah. Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim AS untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail ke mana? ke Mekah sudah masyhur. Ya, dibawa ke Mekah waktu akan pergi Nabi Ibrahim AS tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail tidak. Ismail masih kecil ya masih menyusui tapi tidak menceritakan kepada ya, uh, Hajar kita mau ke mana ini? tidak diceritain. dibawa aja, naik unta sampai tiba di Mekah maka waktu itu padang pasir, enggak ada pohon, enggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau Anda lihat ya, gambar aslinya Ka'bah itu, itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan, satu kali hujan banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Kaabah itu. Seperti kejadian tahun e, beberapa tahun yang lalu ya. Musing hmm. masih ada fotonya itu sampai di pintu Kaabah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan dengan hikmah Allah. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang. Tidak ada kehidupan gitu. Pada pasir, ya lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan <tuh> memang asalnya ya Kaabah itu... Asasnya sudah ada. Asasnya sudah ada. Dan pernah Ka'abat itu dibangun oleh Adam AS dengan Syir. Anaknya. Atau anak Nabi Adam namanya bernama Syir. Ya. Mungkin yang Bapak Ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syir. Dan Nabi Adam AS punya anak banyak anak. Syir ini orangnya anak yang sangat saleh, Tapi dia tidak diangkat menjadi Nabi. Silah diantara ulama. Tapi dikatakan tidak diangkat menjadi Nabi. Karena sudah disepakati 10 abad. ya dari zaman Nabi Adam alaihi itu tidak ada syirik. Tidak dibutuhkan Nabi. Gitu ya, kan? Nanti setelah uh, adanya kesyirikan barulah Allah SWT mengutus Idris alaihi ya, salam, kan? Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu kita Ismail alaihi salam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh berangkatan ditaruh. Para san di tiba di lembah itu lalu dibentakkan langsung ditaruh, ya. Silakan turun di sini. Hajar bingung. Berkata dalam riwayat saya, Hai Ibrahim, ya, apakah anda meletakkan kami di lembah ini tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Kemudian Nabi Ibrahim waktu turunnya itu langsung mau jalan gitu. Jadi ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan apa ini kita mau buat apa di sini gitu. Kalau ya. Nabi Ibrahim terseram karena merasa sedih sebenarnya. Ini kan perintah, perintah Allah cuma datang wajibnya apa antar istrimu dan anakmu, Muhaja dan Ismail ke Mekah, Bas, di lembah itu saja selesai. Untuk apa, -apa, apa di sana nggak jelas. Ditaruh saja di sini Pokoknya perintah Allah begini Nanti datang perintah setelahnya Maka Nabi Ibrahim AS pun Lakukan saja Patuh ya. Taruh istri dan anaknya Tidak dijelasin Karena dia merasa Tadi dia tidak melihat kepada Hajar Terus membelakangi Hajar mengikuti di belakang Hai Ibrahim Apakah engkau membiarkan kami Di lembah ini kan Tidak ada kehidupan Tidak ada orang Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai tiga kali. Bertanya. Hajar berkata. Dan ini riwayat sahih menjelaskan. Bagaimana keimanan. Ya. Hajar. Alaihissalam. Dia mengatakan. Allahu amarakabihada. Baik. Kalau kau tidak bisa jawab. Ibrahim saya ingin tanyakan Karena ini kan sudah tahu. Hajar. Ruin adalah Nabi Allah. Apakah Allah. Yang menyuruh engkau. Melakukan ini. Maka Nabi Ibrahim. menganggukkan kepalanya. Sambil menangis. gitu Sedih ya. Nabi Ibrahim. Waktu itu. Maka. Hajar menjawab pertanyaan membesarkan jiwanya dan suaminya juga Dia mengatakan Izan Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada Bahasa Arab kan ada tiga ya Ada la yang berarti tidak Ada lam dengan mim tidak pernah Dan ada lam dengan nun Lan tidak pernah di sini katakan Izzan Lail Yudayina Lail Yudayina tidak akan pernah Allah menghilangkan kami dengan keyakinan luar biasa. Maka nabi Ibrahim pun ada sekarang mengikuti wahyu langsung pulang, gitulah.